Anolo, Alkaiaga, kaixo, kaixo egun Besta komiteko presidente gisa orkestu behar nizun binean ez? Komunikazio ordu dauna, sango dugu. Bai, ala da. Bueno, nire nire kargua hau txinun maiatzean e, gazte bati, ja, gara jatzen. Horten ni niditu tiru urte orduan, ja, pixkat, pasa hori, pasa gaztegi, eta orduan ni e, nekompromisoa zen, e, berari pasatzea, txomimile di, E, lehenak aritza eta laguntzea aurten eta latorrean e, nahi badu bueno, berak, e, iku, berak ikusi behar du noiz arte eta nik orduan e, komunikazioa, lagunt, la, komunikazioa laguntzen dut Eta orain ba hiri bestara begira, e, jarriko gara asteburu honetan izango baita Hendaian itzordu ba haundia izaten da Hendaiarrentzat eta baita bisitarienzat ere. Hiri bestea esaten dugu baina euskal besta gisa agian askok hobeki e, ezagutuko dute, ezta? Bai, euskal besta e, sortu zen ondera 83 urte e, e pasata oita medra txiko pasata eta segura va ser la momentu hartan e, gogo bat berriz e, bizitzeko baino baita ere gure ez galtzea. orduan eh zuten e, egitea udan eh besta bat eskola besta eman emantuten izena nolata bueno, gure herriko jaiak neguen dien eh eta udaran beste girua den, orduan e, pixkat aprobetxatu e, denbo onoiek, horitzen e, zen hauztuan e, e, azkeneko egunetan, ja, e, bueno, basarrikolanak eta txekolanak eta horiek jatzen nahi bukatuak, eta bere hasmoazen ez galtzea lehen goiturak, ezagazturtztu zerrazea baita endaiako jende bat zuni nolata, nolata bazien e, kanpuko jendeak e, torri ziela bizitzea endaiara, baita ere udan e, asuia zene e, jendik atorten eta aiekiri erakuztea nola e, bizigaren eta nola, ze, nola ziren gure biturak, hori, hori da, horitzen asmoa. Eta asmoa hortan garratzen dugu, daro eta urte pasatuta, nik uste dugula galdu Eh, zentzu hori. Eta gero pasatu da, oan dela amar dozena bat eh, urte, ikusten zen poliki poliki, gaztiak eh, iziela bizkat galt zen, ez eh, eskolal bestan zentzua, baino bestan zentzua. Egun bat zean bakarrika diten zen besta, eta askok zuten gogoa ondilea iteko besta, baino E, bakgunla bak gugeri izatu ga, gazteak eta hastegi e, pixkat e, azkar egiten beste. askotan Mozkorkeriak eta olako gauzak ikusi ditugu hemen eta orduan. E, Zeinbat elkartean daiko elkarteak eta besta komiteak eta esaten zitten. Bueno, e, pixkat hori aldatu behar du. E, Horiista bakarikan hondarttzako e, jaia, erriko jaia da eta akaso e, piskat zabaldu piskat eta egin herriko besta bezala asteburu buru batean, iru, iru egun potolo egin e, hosti dara lanbatat Eta piskat ekarazteko berriz e, nolata endaia zatitu den e, e, bizpairu hau eta beti izan du da hori kamikabat, hondartza, e, geltokia eta irri barnea, bit, bit, bit, ust, ustutzen, Bez, es, em, ematia eunoi eh, eh, eri, biu eri eh, ostialatalan bata irri besta. Eta hartu du, hartu du nik uste bastante ondo, bastante ondo endaiarrak en, en da, en atetzen die askarla ostialian. Elkarteak ere kilea die eh, afantzeko, eh, trago bat erateko, mu, eh, musikak ere jartzen dituzte elkartean, gero kalean ebada, horreban Hor Ormontatzena girupolipat, bihugunetan, eta azkenian gazteak ez diak asfiziatzen, <gülüyor> atxarzen dute, arnaxarzen dute, bai nahi baute pixka atortzialean, lan batean, eta egin dian, baina ez, ez diak zozubitzela sartzen eian batez, ostatu batean eta atea Mosko, Mosko batekin. Hori ja asmatu du eta uste dut pasom dira Horain, zuk esan duzu, hiru egune zabaldu eta irira ere, erdigunera, ekarri duzu ebesta eta osagai ugari aurkitu izango dira. E, e, Zer nolako iru egun izango ditugu gutxi grabera? Mai deia zabala da. E, aurten goza e, berreia du, irribarneko e, zera komertzioak e, elkarte bat montatu du, eta horten, e, asterako, osteal guztien izango da azokabat. Gero jas hartuko ge, eh, jiskat eh, eh, egitaraoan ez, eh, ez betiko egitaraoan beti badie zera gauzak berriak bersteerik erikitzea horri zango, da, eta ten beste areki dita egin eh, un pixkat eh, gauza pixkat eh, berezi bat eh, ekara, orduanek ekarrigu minor, minorkako zaldiak. Minorkan baldda eh, zaldi arraza famatu bat eta orduan horre di buruz jatainekotze grupo batek muntatu du olako eh, kaleko aimailua. eta hoiten zaldiak eh, eztiegizkuak, Baina, be, beudek montatu bai, e, bai, e, dute, bai, karrua eta zaldi eta kristu hanrakazta ba dute. Uste dut, ezpun errezalien eta eta mundu guzien ibilgea dira, e, e, eta bai, gauza, gauza polita da ikusteko. <tipa> hori, hori apartez, bueno, zialian izango da beste lau... E, E, banda e, eta beste beste grupo bat da Maskensi eh skuadi kodi maino eh eskocias eh eta e, hango hango musika ke ibiltzen dituzte. <coughs> Orsialian bukatu du horrela, Ordubikaldian, bikaldian, ez, ez berandure normala, eh? eta bia munean bia bia munegoisian e, berriz zingo dugu hemen e, zera e, irribarnean eh asinera ikusketa. Eh ganden urtean e, hasi e, ginen egun ihun egiten eta arrakasta mundia izan du. Orduan eh bertsakoak e, komita izango die eta itorriko die eta behztikan goiti ordu batzak arte horre orre dugu bai e, Akitaniko Blondak, bai e, zerak e, Monbeliarrak, bueno, emengo hazinna mota guzik izango die. Eta izango dare nahi baute mutiko eskorak ibili, potokak ibiltzeko e, zaldiz. E, memento berian marmitikako txalpeketa izango da, hamasei e, pareja die, e, bale sortzien daiakoak, e, lau darrabikuak eta beste lau... E, Irunguak edo, eh? amasei ama, ama, ama ama pareja. Eta, bueno, hortikan goiti, amaik kakalin, gozari piskat, izango da, giru izango da, uste dute... Eh, eh, kofradilla que eh, se haro kofradilla que eh, bertacue que eh, será eh, dastatzen bere bere sardua ta bueno bintxoat, eta bueno abar eta horrea e eh, baskaldu arte ne idu una baskari eh, merkato sariengoda marmita koskaria ta horterton salduko di zerak eh, sarrerak aldin dakata txiki batgu beti ohitura izan dugu herriurrak e, emmatia lau bat txaldiak. baina aurten er izango di, baino e, Bizkat bereziak nolata e, iparraldeko kanionateako kalifikazioak izango die. Bai Harpanan, ba aizkoran e, lasto altzatzen, lasto botatzen. Eta arri jasotzen, bost, bost Kirol izango die eta hortikan e, oberenak e, zerara izango die. E, e, oita bostean agustuan likuberian, e, meza honduan, oitu oitura zerra bezala e, finalak izango die, endaian bertan oita bostean, baina e, amarrean izango da e, klasifikazitua. Iandian ian hori dugu piskat, gauza tradizionala, eh? Ja, laro irurte, asko die, eh? Zeta, orduan hor duan, bueno, mesan egiten da eta herriko eh, musikariek hor eh, sartzen die hori mehizoria laitzeko. Eh, Baitare frontoian errebote partida egiten da. Eta eh, amabik aldian olai eh, zera hemen oitrua dugu eh, gaztigi, benio, un meki sartzeko pixkat e, e, e, e, e, eskualbestan girua. Eitea, e, ez konkurso bat, baina erakusketa bat, nola den, e, e, bikute, bikote bikute politanak, ero, ero denak pasatzen die erriko etxean, musika pixka jarri eta bikotez, bikotez, bikotez, Presentazio bat einten da, eta hor eh, amon askok etortzen eh, die, beben, eh, umitzikiek eh, apaintza eta oso polita da. Eta gero Baskarion Baskario duan lautar hasiko da desfile nausila, hor bat di amabi, kar, amabi eh, gurdi eh amaikago endaiakuak amabigarna irungoa ama 12 iru, ama, bi, ama, bi gurdi, ama bi, e, banda musika e, baita gaiteroak txisturariak e, ausapezan carroa e, eh Joaldunak que nik uste dut hor e, badela Proposament zabal bat eh, jendik ikusteko ze, ze giro den eta ze, ze oitura diren Euskal Herrian. Desfirioria bukatzen da, eh, bai, ondartzan, bueno, ondartzan, ondarraizko rubildekuan, menio, historiko kibondela hori eta irurte, ara juten ziren, han jaipiskate egiten zuten eta berriz etorten ziren, irri barnea, eta hemen iten zen dantzaldia. Boan ez turista. Ez da egitean ale, eh? han jendia sartzen da eh, ondaraitzko rubilekuan eta han eh, iru eh, musika txalde ditugu. Eh, asteko Joselua nahiak, eh, uste du, tendean lehintziko aldiz eh, du dila eta famatu dira eta urtekuak, urte Hala eh? <laughs> da, orduan Joselua nahiak hasiko die ge, gero ondotikan eh, izarra datz eta bukatzeko e, tricky dance. Ba Ikusten dugu, eh? e, beste undia izango dugula haste urontan ostialitikasi eta igande bitarte, iganderako hori bai, e, aipatu baserritar baserritarres jantzia e, etorri bargarela. Bai, hori ide oitula da, eta oitula zen asfieretik. Eh? E, al Alkatzien bando bat botasun dela de laroi urte eta iru urte favorez etorri eskualduna jantzilekin. Etorri eta e, leheno etxeratzen, korrekaleitea, ibiltzea eta salto, saltoka e, kalian, dantzan kalian, menio eskualdunez jantzilea, ez e, kaleko jantzilekin. Eta hori mantentzen da. Jankurri esker, hojendieri esker. Ba, Manolo guztiunekin edatzen gara, eskarmila zure eskerriak itabeno bi ba eskoldesta ta bi ba iristan Sailegun zure gandan dia Itza soa de mi ba ke artan ma zurkir gabe Gizonda estan urgania bakido ain gabe Santosa dos Seri en escuta esa indeserori Santos a todos miré aquí un solo tuyori A seri escuta esa